Contemplarea tainilor Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău Contemplarea tainilor Predosluvie Contemplarea tainilor este socotită de unii din Sfinții Părinți treapta șaptea pe care urcă cei ce se nevoiesc și fac acest efort de a se înălța pe scala de săvârșire. Teofan, Filocalia 4, pagina 345. După aceasta ar urma strălucirea străină, adică iluminările, apoi iluminarea inimii, cea nedestănuită, adică extazele, și desăvârșirea nesfârșită care se petrece după adormirea, adică teofaniile. Cei ce și-au crucea poruncilor cu smerena lui Simion Cirineul, care cu pe prigoană, lovituri, nedreptății, spite, hoții, o cări sunt mereu încercați, ajung să trăiască prin fapte de mântuire, poruncile mântuirii, prin fapte de sfințire, poruncile sfințire, prin fapte de săvârșire, poruncile de săvârșire și prin fapte de înfiere, poruncile asemănării cu Domnul. Poarta iubirii este ca o cruce în care stau cele patru porunci să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, să vă iubiți unii pe alții, să iubești pe apropiile tău ca pe tine însuți, Iubiți pe dușmanii voștri, ele sunt arătate de Domnul Isus Hristos, când fiind răstignit pe Sfânta Crucile le face pe toate. El ne arată că l-a iubit pe Tatăl Ceresc până la moarte, jertfiindu-se pe sine. Părinte, în mâinile tale, încredințezi Duhul meu. Luca 23,46 Domnul dă o crotire preasfinte născătoare Dumnezeu femeie, iată fiul tău și îl înviază pe ucenicul iubit, iată mama ta. Ioan 19,26-27 îl iartă pe tălharul care s-a pocăit, adevărat dicție, astăzi de fi cu mine în rai, Luca 23,43, și îl iartă pe cei care l-au strignit. Părinte, iartă lor că nu știu ce fac, Luca 23,34. Asemănarea cu Domnul o mărturisesc cei care au devenit mucenici apostoli, rarși cu vioși, drepți, fiecare având o altă cruce de purtat, o altă măsură, o altă dăruire unică. Obținerea stigmatilor prin automutilare, autorăstignire, în scop de propagandă, nu are valoare, fiindcă nu este însoțită de mucenicii inimii. Aceste semne ale mucenicii sunt un secret al fiecărui suflet și nu trebuie cunoscute și mai ales anulate pentru fie. De aceea, ortodoxi au păstrat taina stigmatelor și mai ales taina mucenicii inimii ca un dar Dumnezeu de mare preț. Viața contemplativă este un dar Dumnezeu pe care Dumnezeu îl dă. Celor ce iubesc, îl slăbesc, îl slujesc, îi mulțumesc, fac poruncile mântuirii, sfințirii, desăvârșirii și în fierii. Ei de tom se lipesc pentru că pentru el trăiesc sau se jertuiesc. Toate ale acestei lumi le părăsesc și purtându-și crucea, tot mai mult se smeresc, se pocăiesc. În ei Duhul Sfânt face un sălaș, o biserică, un loc, o lume, un univers, creează, luminează, sfințește și desăvârșește. Taina contemplației este această trăire a rezidirii universului lăuntric pierdut de Adam ca să fim după chipul și asemănarea Domnului Isus Hristos.